Ala be, inuntan, uh, landatzen ditugun guztiak nik azpian dira. Astengira uh, irail astapenean uh, nik gutegi azpian landatzen. Uh, ala egia da eguskikorek uh, bombea anisveloz senduela betas uxean uh, baino gehiago idikitzen ditugu airestatzeko eta tanperaturak esubera gora joiteko nik gutegi azpiana. Ez ergetzeko, ergetzen ej ahal dira? Ez ira ergetzen ahal, baina udazkeneko baratzekariek ez dute sobera beru amaitere. Oeduan, hori eta borxadu baino gehiu delarik, saiatu behar da temperaturak pixka eta baltzen negutegi azpiana. Aipatzen dituzu udazkeneko barazkiak alta iduridu? kasik udan girela, memento hauetan udako barazki horietarik gelditzen dea eta eta pusatzen hote dira beti. Egia da udako aroa dugula gauak piskat freskoak bali dira ere, baina normalki udako baratzikariak tomateak, uberginak biperrak, urhia erditsutan kentzen ditugu, urhia bukaera arte atxikiko ditugu, eta oino piskat biltzen dugu. Tomatea, oino piskat, biperra, oberginak. Fite pusatzen dira, uste bainu fiteago oberak bada? Ez, baita ezpada fiteago, baina oinu pusatzen dira. Normalki, urri erditzu arte biltzen da, eta gero, ez bon, tira pusatzen. Noiz arte jaten halko dato matea, beraz, eh, atsemaite marimada komertzioan, eh, jaten halko daz asoinez kampokoa, do, kampotik dina dela, ze mementotan. Bo, guk oino bi, bi hastese hur tomatea bilduko dugu. Gero ikusiko, behar bada, luzatzen balimada azaro erditzu arte, baina ezakigu. Ez da oituraz kanpokoa, jaz eman dezagun, hainbeste, hain luzaz ukan zenitu tomateak? Ja, e, yes, ukan genituen, egutegi azpian ditugu en, e, tomateak, beraz e, hurri erditzu bukaera arte, baina behar bada, haurten baino gutiago beste barazki batzua aipatzen al dira udakoaka memenuen untan pusatzen direnak beti, Hor, bukaera da ala ere, kanpoan dit, eh, eman ditugun korjetak eta olako gagozak ez ditugu gehiu biltzen, hor, asteuntan bukatuak dira. orain hasten gira udazkeneko baratzekariekin horibletak, espinakak, entzaladak negutegi azpian, itxueen endugo ino pixkat neguko baratzekarien biltzeko, eltsekari baratzekariak, ahbiak, ko ino udako baratzekariak nahi dituzte dian. Galdera baduzu, pentsatzen dut uh, udako barazki horientzat oraino. Saskietan tomateak ikusten dituztenarik kontentin dira oraino bai. Udazkenekoak aipatu dituzu eta gero negukoak zein garaiean edo zein garaian astentzirestea landatzen eta eta proposatzen. Udako baratzekariak, kanpokoak, eh, pohu, asa, eh, argbitxoak, argbiak, eta la, udal landatzen ditugu. Eta hasten gira biltzen urhian. Hor uh, duan, bon, orain girean jendeak ez duzu jaten oino, baina hor uh, hasten gira pohuak, azaloreak uh, biltzen, pastan ariak bon, urte uh, guzian egiten ditugu. Eta gero badira bereziki negutegi azpian egiten direnak, uh, espinakak, ble Perretak, perhesilak, aurri jau, e, uh, uxian ere. Galtzeak izaiten dira urtean zehar behar bada, urtean izan da olakorik. Galtzeak beti badira, e, bereziki, bon, laburantza bilurikoan ere, e, arazoak balima dira ez dugu e, kimiko e, ratatzen ahal. Orduan hori badakigu, eta beti e, programatzen dugu galtze piskat badela. Eta gero da urtean arabera, e, adibidez aurten uda aski otza izanda, eta iniz, beraz, e, zat, izan da, eta euriainit, beraz tomateen zat, piskat zailago Da. Aldiz, uh, azak edo pohuak, uh, pohuaren zat, bizik emaitatu dute, urria izan delako, eta ez dira, bero izana. Gaxa iten dituzte barazkie lako diferentziak uh, urte batetik besterat? Uh, bai, uh, geroguk baratzekari desberdinak landatzen ditugulako uh, baratzekari guziek ezituzte behar berdinak batzuek uh, beroa maite dute uh, tomate, oberzinak, biperrak dako baratzekari horiek beroa maite dute orduan aurten ez da hain bero izan, aldiz uh, porru, asa, pastanarek ez sobera beroa maite behar dute pixkat uh, uria eta temperatura epelagoak beraz aurten uh, ontsa ontsa egon dira. Bon, bukatzeko behar bada sasoin unekin edo udazken bero unekin. Gaiten alda, baratze zain entzat bat dela ere ez e, otzan edo euripean lan egitea? Bistandena, biziki goxo da kampoan lan egitea, holako aroa dela